במדבר, פרק ט. וידבר אדוני אל משה במדבר סיני, בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים, בחודש הראשון, לאמור. ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו. בארבע עשר יום בחודש הזה, בין הערביים, תעשו אותו במועדו. ככל חוקותיו וככל משפטיו, תעשו אותו. וידבר משה אל בני ישראל, לעשות הפסח. ויעשו את הפסח בראשון בארבע עשר יום לחודש, בין הארביים במדבר סיני, ככל אשר ציווה אדוני את משה, כן עשו בני ישראל. ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם, ולא יכלו לעשות הפסח ביום ההוא, ויקרבו לפני משה ולפני אהרון ביום ההוא. ויאמרו האנשים ההם אליו, אנחנו טמאים לנפש אדם, למה ניגרע לבלתי הקריב את קורבן אדוני במועדו בתוך בני ישראל? ויאמר עליהם משה, עמדו ואשמעה מה יצווה אדוני לכם. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, איש איש כי יהיה טמא לנפש ובדרך רחוקה. לכם או לדורותיכם, ועשה פסח לדוני בחודש השני, בארבעה עשר יום בין הארביים, יעשו אותו. על מצות ומרורים יאכלוהו, לא ישאירו ממנו עד בוקר, ועצם לא ישברו בו, ככל חוקת הפסח יעשו אותו. והאיש אשר הוא טהור, ובדרך לא היה, וחדל לעשות הפסח, ונכרתה הנפש ההיא מעמאה. כי קורבן אדוני לא הקריב במועדו, חטאו יישא האיש ההוא. וכי יגור איתכם גר, ועשה פסח לאדוני, כחוקת הפסח וכמשפטו, כן יעשה. חוקה אחת יהיה לכם, ולגר ולאזרח הארץ. וביום הקים את המשכן, כיסה שא הענן את המשכן, לאוהל העדות, ובערב יהיה על המשכן, כמראה אש עד בוקר, כן יהיה תמיד, הענן יכסנו, ומראה אש לילה, ולפי העלות הענן מעל האוהל, ואחריכן יישאו בני ישראל, ובמקום אשר ישכון שם הענן, שם יחנו בני ישראל. על פי אדוני יישאו בני ישראל, ועל יחנו, כל ימי, אשר ישכון הענן על המשכן, יחנו. ובהאריך הענן על המשכן, ימים רבים, ושמרו בני ישראל את משמרת ה' ולא יישאו. ויש, אשר יהיה הענן ימים ממספר על המשכן, על פי ה' יחנו, ועל פי ה' יישאו. ויש, אשר יהיה הענן מערב עד בוקר. ונעלה הענן בבוקר, ונסעו, או יומם ולילה, ונעלה הענן, ונסעו, או יומיים, או חודש, או ימים, בהעריך הענן על המשכן לשכון עליו, יחנו בני ישראל, ולא יישאו, ובהעלותו, יישאו. על פי אדוני יחנו, ועל פי אדוני יישאו, את משמרת אדוני שמעו. על פי אדוני, ביד משה.